fondamentalmente questa trattativa io non la conosco perché non ho mai avuto un interlocutore solido e una persona davanti con cui parlare. So che ci sono stati vari scambi tra comune e tra virgolette prima Unipol poi Midi ma chi lo sa c'erano davanti prima delle supposizioni per cui l'Unipol avrebbe aiutato con sgombero mettendo dei fondi eccetera eccetera. Ad adesso io ho appena firmato il, lo sgombero per lei. 31 di maggio con controllo settimanale sui pacchetti che faremo per trasferire questa struttura, non si sa dove, non si sa quando. Unipol vi dà 10 giorni di tempo per andarvene? Fondamentalmente sì, come se questi 12.000 metri quadrati potessero volare via, io non so un'azienda un così grossa come non faccio a capire una roba del genere, però non riesco a capirlo Ricordiamo chi ci ascolta come è allestito OZ. Sono delle strutture impegnative a livello internazionale, abbiamo un muro di arrampicata che ormai sarà circa 200 metri quadrati di prese, fenolico marino pesanti delle tonnellate, abbiamo delle piscine di gomma piuma, le strutture di parkour che sono dei veri e propri palazzi creati all'interno della struttura, eh, materassi di tutti i tipi, dei bank enormi dove ci saltano con le bici, abbiamo un uno skate park e un altro skate park dedicato all'inline skate, dicendolo volgar volgarmente i roller, poi abbiamo Abbiamo anche dei palchi, il palco del comune, abbiamo tantissimi tipi di attrezzature, cioè è una un... Un lavoro maestoso, sono sei anni di strutture, di attrezzature di bar, qualsiasi cosa abbiamo creato qua dentro, è come se uno vivesse cento anni all'interno di una casa e non fa facesse altro che accumulare roba, noi abbiamo ripulito questo posto in sei anni e l'abbiamo fatto risplendere in pratica quasi nel su al suo cento per cento e quando siamo arrivati al cento per cento ci hanno detto senti belli, ciao, è mio. E infatti vale la pena ricordare un po' la storia di quel posto e, e la riqualificazione che avete compiuto. Sì, noi Siamo entrati qui in realtà partecipando a un altro progetto che era iniziato con planimetri culturali. Infatti si chiamava Senza Filtro. Ero, avevo 24 anni ai e tempi e facevo il maestro di parkour. Così, agli inizi da lì eravamo quattro gatti fondamentalmente. Ognuno si strutturava all'interno di questa struttura enorme, mezza bruciata, distrutta, con tir e tir di immondizie che dovevano già ancora essere portati via. Ristrutturazione, fare i servizi igienici. Ho lavorato per mesi proprio all'interno del, dello schifo più allucinante in mezzo ai topi. Da lì invece è diventato il, il centro urban, eh, underground di afficciocenti e, e cultura più grande d'Europa fondamentalmente. È un centro multifunzionale che eh, ci invidiano anche in Francia dove c'è anche un, un grande esempio che è la Friche Marsigliese. e niente, in, dopo due anni il 2014 è nato realmente Oz, che abita da quattro anni. Sono tutte quando Planimetria ha fatto il suo corso e ha continuato a prendere altri spazi, noi abbiamo continuato qua dentro a ridarlo alla società a fare tantissime attività che adesso sono diventate 31 con 6.000 tesserati con un evento internazionale che richiama qui più di 2.000 atleti da tutta Europa una cosa che probabilmente non si sarebbero mai aspettati quando ci hanno messo qua dentro ma purtroppo si è nati e eh. mo non ci vuole più nessuno e tutto questo cancellato con come dire un atto notarile sostanzialmente l'acquisizione di questo posto ma in dieci giorni è impossibile riuscire a smontare tutto ma no infatti Cioè io non, non, non mi spiego come un amministratore delegato Un presidente di un'azienda così grossa Non riesca a capire che un trasloco Non sono quattro scatole Perché infatti l'avvocato la, Quando è venuto qua ha detto Io verrò ogni settimana a vedere che lavori abbiamo fatto Ma che lavori vuoi che faccia? Io prendo un camion, ci smonto la roba sopra E lo porto da un'altra parte Se non ho questa condizione che cosa vuoi che faccia? In questo momento io sto guardando qui dentro Ho due classi delle superiori che si stanno allenando cosa vuole, Vogliono venire con la polizia a sgomberare due classi Tutto questo? Alla fine, che sensazione avete? Che cosa pensate di, di come è andata questa vicenda? Io vedo una grossa sconfitta da parte del Comune: che sì, ok, bello OZ, il modello OZ quando è stato il, il periodo del crash della BA che sono stati sdomerati e tutto quello che è, però non sono riusciti ad avere una vera e propria trattativa. È un'ipocrisia un, un allucinante da parte dell'Urnipol che sgancia migliaia di euro ogni anno vantandosi del fatto. Che è, promuove l'associazione, il CONI e la, la rigenerazione degli spazi urbani è uno tra i migliori esempi, se non il migliore esempio in Italia di tutto ciò. Viene buttato in mezzo alla strada per un progetto che non si sa quando partirà. Voi avete intenzione di ricominciare in qualche modo? Noi se avessimo un altro spazio non ci fermiamo. Il nostro hashtag è oggi non si ferma, oggi never give up e poi tutti quelli seguiti da, da Unipol e se noi avessimo uno spazio continueremmo a lavorare dall'altra parte, cioè vicino alla pausa estiva saremmo tutte l'estate a lavorare per dare ai nostri ragazzi di nuovo un futuro già da settembre, perché non ci dimentichiamo che noi facciamo 260 collaborazioni l'anno, sono giovani che vengono a lavorare da noi, che vengono a formarsi da noi e che cercano di fare un futuro con quello che gli abbiamo insegnato e loro li stanno buttando tutti in mezzo alla strada